mă înțelegi, 15 martie 1886, în ochii mei acum nimic nu are preț ca taina ce ascunde a tale frumusețe, căci pentru care altă minune decât tine mi-aș risipi o viață de cugetări senine pe bazme și nimicuri cuvinte cumpănind cu pieritorul suneta lor, să te cuprind în lațuri, în lanțuri, în lanțuri de imagini duiosul vis, să-l ferec, să împiedic umbrai dulce de a merge în întuneric. Și ască de -a minte, aminte a farmecului roabă, din orice durere îți face o podoabă și când răsai înainte ca marmura de clară, când ochiul tău cel mândru străluce în afară, întunecând privirea-mi de nu pot să văd încă ce adânc trecut de gânduri e noaptea lui adâncă, azi când a mea iubire e atât de curată ca farmecul de care tu ești împresurată, Casetea cea eternă, ce-o au după oaltă, lumina de întuneric și marmura de daltă, când dorul meu e atâta de adânc și atât de sfânt, cum nu mai e nimica în cer și pe pământ, când e o înamorare de tot ce e al tău, de un zâmbet. Dun cu de bine și de rău, când ești enigma însăși a vieții mele întregi. Azi văd din a ta vorbă că nu mă înțelegi.